По пътя, 13-та школна лекция на общия окултен клас, 26 май 1922 година, четвъртък на Витуша 1112 часа преди обяд. Сега имайте предвид, аз не искам да ви съдя. Ту е за приложение закона на любовта. Ако може да го приложите, добре. А ако се съдите един друг, вие не можете да имате любов. В едно събрание един не може да бъде виноват, а в синца, Или всички са праведни, или всички са грешни. Ако се даде наказание, всички ще бъдете наказани. А ако е благословение, пак за всинца ви ще бъде. Та от вас искам да приложите Божия закон на любовта. Вие да си го приложите, не аз да ви го налагам, защото ако аз приложа закона, то не е любов, а насилие. Аз ви казах, че ако след свършването на моята беседа, ще търсите кой е виноват, няма да държа беседа. Ореждайте тия работи по-братски, приложете великия закон на любовта и да се създаде една организация, този закон няма да бъде съвършен». Как може да се приложи този закон? Вие още не можете да разберете. Не огорчавайте Божия дух. Това, което се върши, не е против мен, а против Бога. Кой ще ви говори тогава? Може ли да се избере една комисия, която да следи за реда? Може да отредите седем души. Вие ще е в състояние да го направите това. Ще се подчинявате. Ще турите Великия закон на любовта в основата. Разбирате ли? То и правило ще го турите. Ако не турите това правило, законът не може да работи и вие ще имате същите закони, каквито светът, държавата и църквата ги имат. И тогава нищо не става. Аз ще засегна ред елементи на любовта в нейното ново проявление. Едно е само да се говори за любовта а друго е да се изпитва. Там е всичката работа сега. Когато един ученик или един музикант направи една погрешка, ако свири фалшиво, учителят не може да му прощава. Има неща в света, които се прощават, но има неща, които не се прощават. Когато някой вземе пари от тебе, можеш да му простиш, но когато великият музикант свири, не му се позволява да взима фалшиви тонове. Ще изправите тона, нищо повече. Необходим закони, а животът не прощава, трябва да изправим тона. Животът не прощава, трябва да изправим тона. Животът е една музика и всеки от вас иска да свири както знае. Например, имате един капел майстор, казвам, законът е такъв, неговият живот трябва да бъде изправен, защото музикант ще стане само онзи, който има любов. Всеки трябва да живее по закона на любовта, а ако не искате да живеете така, никой не може да ви застави. То не е на сила, а по добра воля. Пък аз зная, че в се искате да живеете, животът ви да бъде хармоничен, да бъдете щастливи. Вие ученици днес ме подложихте на изпит. Разбирате ли, вие бяхте един учител, а щом станете вие учители? При такива учители аз напущам училището. Разбирате ли? Аз съм готов. Казал съм, ако можете да дадете нещо по-добро от това, което аз знае, аз съм готов да го приема. Аз съм готов да приема от вас всяка ваша мисъл, всяко ваше чувство, всичко това, нищо повече. Ако във вас заговори Божествения дух и изкаже известни божествени мисли, аз ще ги приема. Източникът е един и същ. Желанието в нас е да се прояви божествената любов във всичката си пълнота помежду ни. Само така можем да успеем. Не приложим ли този закон? Никакъв успех няма да има. Ще се раждат все такива недоразумения. Някой път, като дойда между вас, усещам една тежка и дисхармонична атмосфера. Разбирате ли? Тъй както е тежко в едно кафене от тютюна и човек не може да диша свободно, така е и между вас. Не, че го искате, вие сами се мъчете, но не знаете начина как да се освободите и аз искам да ви покажа един метод как да се освободите от тази тежест. Това няма да стане изведнъж, но ще ви покажа един закон и вие ще работите. Сега аз не висъря, това е старото учение. Аз искам от вас да приложите закона на великата Божия любов в себе си. Малки и големи, да се уважавате, да се почитате, да се отстъпвате, да си прощавате. Тъй, сега за пример, щом аз замина, вие веднага ще търсите кой е виноват. Щом един е виноват, никога няма да се оправи светът. С един човек не се оправя светът. И да го обесим и да го затворим, Друг ще дойде на негово място, после трети, четвърти и така нататък. Е, добре тогава. Готови ли сте той, което ще ви кажа да го приемете? Всички отговарят. Готови сме. Сега попитайте се вътре. Ако го приемете и го приложите по закона на любовта, той ще бъде благословение заради вас. Изпейте песента. Благославей Душе Мое Господа. Вижте тази жива природа, в която ние живеем, тя е едно божествено жилище, един божествен дом. И всички тия енергии, които са вложени в нея, имат разно направление. Всяка енергия си има свои канали, през които може да мине. Когато ние искаме да приемем енергия за стомаха, тя иде чрез храната. Когато искаме да приемем енергия за дробовете, тя иде чрез въздуха. Когато искаме да приемем енергия за очите, тя иде чрез светлината. Когато искаме да приемем енергия от живото слово, тя се възприема чрез ушите. Когато искаме да възприемем енергията от миризмата на цветята, ние я приемаме чрез обонянието си. Сега у вас има една философия. Вие искате всичките тия разнородни енергии да ги приемете само чрез устата си. Говорим за любовта, ама тази любов влиза и чрез устата, и чрез очите, ушите, носа, от всякъде влиза тя. Като влезе тази любов през устата, ще произведе един ефект. Като влезе през носа, ще произведе друг ефект. И така нататък. Зависи как възприемаме тази божествена любов. Сега вие говорите за любовта. Вие още не сте любили. Аз ще направя един микроскопичен опит. Ако ви попитам какво нещо е любовта, как сте усетили вие? Имате ли един жив опит на Божествената любов? Имате малки опити на любов, но колко е траяла тази любов? Кажете ми сега, имате ли такъв опит, дето любовта да е обсебила душата ви, ума ви, сърцето ви за цяла една година? Имате ли опитността, дето любовта да е обсебила душата ви за един месец? Имате ли опитността, дето любовта да ви е обсебила за един ден? Ако тази любов влезе във вас изведнъж, вие няма да разсъждавате, вие ще решите въпроса моментално и то няма да го решите по най-глупавия начин, но ще го решите по най-умния начин. Когато дойте Божествената любов да действа в света, тя действа с най-добрите методи. И всички трябва да имате предвид че за да се появи Божествената любов у нас, Духът дълго време трябва да работи върху нашето физическо и духовно тяло, за да може да го подготви да възприеме енергията. Ако сега през нашето тяло би минала една интензивна енергия на любовта, тя би ни разтопила. Следователно, Божествената любов постоянно се приспособява според състоянието на нашите духовни тела, според степента на нашето развитие, постоянно духът не работи. Ако вие спънете духа, който работи във вас, на кого ще повредите? А той работи, той прави тази инсталация. Ако направи нещо, а вие развъртате винтовете на инсталацията, на кого вредите? На себе си. Да кажем, имате някаква крива мисъл, кому вредите? На себе си. Имате съмнение. Кому вредите? На себе си. Имате страх. Кому вредите? На себе си. Сега, защо се явява страхът в света? Защо се явява съмнението? Страхът ние го знаем и съмнението знаем. Страхът, това е едно качество на сърцето. Колко отрицателен е страхът? За пример, страхуваш се да не изгубиш живота си. Някой обещал да ти даде пари, ти се съмняваш. Съмнението пък е едно отрицателно качество на ума. Значи, що може да се съмняваш в някой човек, дали ще ти изплати, ти се съмняваш във възможността. Добре, сега вие принасяте съмнението от хората в Бога. Вие някога се съмнявате в мене, аз ви читам мислите, ти може да не говориш от Бога, а от себе си. Но аз всякога правя разлика между моите мисли и божествените мисли. В мене моите мисли и божествените мисли са строго определени. Аз хващам всяка моя мисъл за охото и казвам «Ти наляво», а на всяка божествена мисъл «Ти надясно». Казвам «То е божествено, а то е човешко». И сега тази постъпка, която аз направих «Божествена ли е или човешка» Тя произведе във вас страх да не загубите нещо. Сега страхът подразбира, че любовта ви е отвън, а страхът е на мястото на любовта отвътре. Разбирате ли? И причината, че вие не може да живеете хармонично е защото страхът живее вътре в вас. Защото ако аз дойда у вас в къщи и ви кажа, дай ми 2000 лева назаем, а вие имате 3000 лева, ще кажете, че ви трябват, а всъщност не ви трябват. И при това вие минавате за човек, който вярва в Бога. Има любов. Никаква любов нямате, а страх имате. Може да дойда да ви искам една малка услуга. Ще ми кажете ясно тази работа. Нямам разположение към теб, макар да имам пари в касата си. Тъй е казал един евангелист във Варна, когато един му поискал пари назаем. Той му казал, имам пари в касата си, но назаем не мога да ти дам, защото нямам доверие в тебе. Защо да ти дам пари назаем, а после да си караме? Ако искаш да ти дам пари, като на брат ще ти дам. Страхът той състояние показва, че Божествената любов не действа. Тя започва, а вие я прекъсвате, прекъсвате. За пример, ако някоя ваша сестра направи една малка погрешка, коотин от вас ще се съберете вечерно време да се помолите за нея, да кажете «Господи, изпълни сърцето на тази наша сестра». Нека разбира. А вие, като видите нейната постъпка, като излезете, ще кажете, тя е такава, унакава, ще я критикувате. Като влезете, не говорете за нея. Вие нямате смелостта да казвате истината. Не сте смели, страхливи сте, а минавате за праведни. Като казвам смели, това не значи да бъдете груби. Смел е само този, който може да каже самата истина, ни повече. Ни по-малко. Тъй, самата истина в любовта да я каже. Братко, ти отиваш по един път, но този метод не е здрав. Едно куче лая вътре една крава. Сега аз ще взема тази крава. Кравата, това е доброто у вас. А тия кучета, това са страстите, нисшият интелект, които гонят кравата. Тя не е виновата, дето е тук. А кучетата се намесват в работата, която не им подобава. Никой не ги е тури от тук да пазят като стражари, ама те ще се покажат, че са изправни. Ще изгонят кравата. Ще ви кажа една истина. Животът чрез изобличение никога няма да се поправи. Ако ние се изобличаваме, никога няма да се поправим. Сега ще имате търпение. Нали, за днес ви бях дал един урок, да напишете кой е най-големият ви недостатък. Писахте ли? Да. Съберете ли щетата и ги прочетете. Е, сега ще ми продадете ли вашите недостатъци? Аз ги купувам. Колко пари искате? Не, не, ще платя. Брат Стойчев. Тъй да ни водите на разходка един месец през годината, да ни учите един месец в търнаво за всички и един месец само за нас тук, ще бъде. Когато приложите закона на любовта, ще бъде. Ще опитате Господа. Ще приложим закона на любовта. Тъй няма да правим думата му на две и тогава ще видим какво може да направим. Ще го опитаме. Сега тия недостата си аз ще ги взема и в школата ще влезем да работим без тях. Наполовина ще ви кредитирам. Сега за сега наполовина. Понеже няма много пари. За половината разполагам. За един и половина месец мога да платя. Но за три месеца нямам да си каже истината, половината мога да ви платя. Как искате? Звонкови да ви платя или както искате? Мога да ви платя 1000, лева, 10 хиляди лева, 20 хиляди лева, 30 000 лева. Не искаме пари. Туе, което може да се направи. Щом се влюбите във вашите недостатъци, ще се изправите. Щом се влюбите в тях, ще направите такава голяма беля, че ще се изправите. То е тема. Ние ще пристъпим. Има начини за тия неща, по които може да се изправите. Тия ни дъзи са същевременно и добродетели. Да бъде човек егоист не е лошо нещо, но да имаш егоизъм, който да ти щупи гръбнака, то е лошо. Да имаш такова нетърпение, че като дойде неприятелят ти да плюеш на петите си и да бягаш на мястото и нетърпение, но когато извършваш една важна работа, нетърпението не е на място. Когато положението ти бъде опасно, трябва да бъдеш нетърпелив. Някой от тия качества трябва да знаете сами къде да ги прилагате. Сега той, което искате, ще го направим. Като сме излезли, за два деня може да го направим. Може да го направим и за един месец, и за два месеца, и за три месеца. Законът е един и същ. Може да го направим. Писанието казва, в Бога няма нищо невъзможно. И вие поставихте много добре въпроса. Един месец ще бъдете всред тази природа. Вие ще бъдете търпеливи. Брат тойче. Тук в гората да бъдем, защото ако рече учителят да бяга, ще го преварим, а ако е в града, где ще го намерим? Всички се смеят и учителя се смеят. Изберете сега една комисия по вдъхновение от братството, от 7 души, да следи за общия ред. За една година да бъдат избрани, а след една година – други. Първият да бъде избран от учителя, вторият от първия, третият от втория и така нататък. Добре, аз избирам Начо Петров. Последният посочва Стоян Русев. Той е... Елена Иванова, тя Коен, той Илия Стойчев, Здравка Попова и Тереза Керемичиева. Съгласни ли са? Да. Брат Толев станалия инцидент нито дума да не става, като че не е било. Брат Граблашев, ако е за полза да се каже? Слушайте, да ви кажа, сега аз ще реша въпроса. Ето как. Имате право да говорите за моята погрешка, но за вашата погрешка, ако речете да говорите, аз ще ви накажа. За моята, може да говорите. Може да кажете, нашият учител направи една погрешка. Може да говорите, но говорете истината, не преувеличавайте нещата. Когато ще говорите, говорете, но бъдете тих и спокоен. Най-първо отправете ома си към Бога, попитайте го. господи. Аз искам да разправя за този инцидент. Съгласен ли си? Ако Господ ти позволи, говори. Но ако Господ не позволи, молчи си и не говори за този инцидент. Ама може нещо да те чувърка в сърцето. то и чувъркане може да е някой червей. А ако е един червей, никаква полза не може да изнесете. Сега аз ще ви обясня, защо не може на 600 метра височина да си говорят известни неща. Представете си, че вие сте 100 метра под водата. Може ли да говорите? Не може. Като излезеш 100 метра над водата, имаш условие да говориш. Въздух. Следователно, на 600 метра височина няма условие. Ще влезе вода в гърлото ти, а на 2000 метра височина ще говориш. Въздух ще има. Тъй се разрешава въпросът. В нашата школа когато аз ви казвам за някой излет, ние отваряме ключовите и тогава вие сте във връзка с невидимия свят. Например, аз дадох на сестрите една задача, но вие никога не сте изпълнили нито едно мое разпореждане както трябва. Както тогава, казах ви, в течение на една година всички ще отидете на Витоша, но абсолютно никой да не ви знае, само на мене ще обадите – аз не ви казах да идите и да разправяте Та целият град да ви знае. Следователно, вие трябваше да чакате, да свършите изпита и тогава да разправяте, но докато не сте свършили изпита, ще мълчите. И вследствие на това се родиха някои инциденти, които не бяха желателни. Такогато ви се даде нещо, искам от вас то и разпореждане да го изпълните тъй, без никакво изопачаване. Казано 12 часа, 12 часа. Никакви философи. Вие, като идете, от резултатите ще съдите. Преди да сте го направили, няма да заключавате. Изпитът първо трябва да се изпълни. И при това, когато се изпълнява един изпит, не трябва да държите на буквата. Някой казва, ще избере месечина. Не, ще избереш тъмна нощ, защото само в тъмната нощ ще видиш Господа. Трябва да оплуваваш на Господа, а щом търсиш месечина, то значи, че не оплуваваш на Него. Тази задача е свършена на половина. Задачата е през тъмна нощ, когато е бурно, когато вали дъжд, грамотевици, тогава ще излезеш, ще се молиш и Господ ще ти говори върху много работи. Тогава ти ще разсъждаваш, може да се простудя, щом дойде до божествените работи, няма опасност да се простудиш. Аз ви дадох пример. Аз съм седял толкова години на прозореца, в моята стая, зимно време да държа беседи. Нека дойде някой професор да седи там, след един месец ще има пневмония. После, колцина от тия хора, които са седели отвън, са се простудили. Те са микроскопически опити, но са опити. Нека си яви друг да говори един и половина часа на студено, да видим какво ще стане с него. Сега трябва да се усили вашата вяра. Този закон работи. Аз ви казах, не очаквайте много. Резултатите ще бъдат малки, микроскопични, защото няма условия сега за големи неща. Но от тия малките, след време ще имаме много добри резултати. Аз ви похвалявам. Вие този опет го направихте от голяма ревност. Аз ви казах, цяла една година да мислите и да го направите, а вие в две се го направихте. Може повторно да се извърши, но в нова форма ще го изпълните. Сега този изпит ще бъде малко по-труден, но той ще донесе по-добри резултати. От тези изпити, които ви давам, страхът ще изчезне от сърцата ви. Ще се научите да уповавате на Господа. И понеже като излизате в тъмна нощ, тонират се очите, зрението ще се тонира. При това, всеки един косъм се натегне, умът ви живее навсякъде в тялото. той е хубаво. Като излезете на Витуша, колко ще ви се представят, че ви вардят, пък ще ви се стори някоя мечка, вълк, ще ви се превърне сърцето. Аз знае, на някои 20 пъти сърцето им се е превърнало. И всеки, който чуе в града, че вие сте излезли в тъмна нощ до Витуша, ще каже, той е безумен да излага една жена... Или един човек, зато и казвам, че светът не трябва да знае дали мъжът или жената ще идат, зато и трябва да се мълчи. Пък като се опита, тогава на опит ще се говори. Ще имаме доста опити. Уния братия, които нямат възможност да изпълнят задачата, ще им създадем условия, ама да имат любов. Аз ще им създам условия, но да влязат тъй в общение с природата. Вътре, според този закон на любовта, тогава може да работя и аз с тях заедно, защото един учител може да работи само с ученици, които са способни. Когато сте сами, не можем да свършим всичките работи. Вие ще работите и аз ще работя, защото ще има излети и изпити, дето най-първо аз ще изляза да направя изпита, а след мен вие ще вървите. Има известни задачи, дето най-първо аз ще ги направя, а следто и ще кажа – започнете вече вие, пътът е отворен. За пример, вие ме поставяте в едно голямо беспокойство. През тие две седмици аз не можах да спя, защото се роди такава дисхармония, а всичко можеше да се случи. Имаше в града вагабонти, които се наговаряха да ви преследват и трябваше да насочувам аз и да ги обеждавам да предотвратявам. Вие мислите, че Господ ще ви опази. Ние трябва да бъдем умни и само тогава Господ ще ни пази. Втори път няма да минавате през дъргалевци. Няма да вървите по пътя, а без никакъв път отвънка на селото и ще влезете в най-гъстата гора, тя ще бъде най-безопасна. Тъй ще имате отлични резултати. Тия изпити ще ви дадат по-голяма решителност. Ще станете по-здрави. Умът ви ще стане по-свеж, ще имате живи мисли. И като се върнете от такъв изпит, по-добре ще мислите. И съм забелязал това. Някои, които са направили задачата, връщат се и много добре разсъждават. Човек, който има смелост, може да мисли добре. Но сега ще се решим всички. Едно нещо иска от нас бялото братство – да бъдем абсолютно верни на законите, които ни дава. Верни, верни. Тия закони са абсолютни и не може да семенят. И когато те дадат една задача, тази задача трябва да я изпълним без никаква погрешка. Веднъж, дваш, докато те останат доволни. И тогава ще видите, може да направим такъв опит. Опити нали искате? Облачно е небето, ще кажем... Тия облаци да изчезнат изведнъж. Втория ден небето ясно, казваме, да се заоблачи. Третия ден барометърът показва, че ще бъде сухо, да завали. И ще завали. Всички тия опити аз ги наричам микроскопически и те може да се направят, за да видите, че в света има закони, с които можем да се служим. В природата тия приятели могат да ни помагат, но той не е за любопитство. А за да се усили вашата вяра, да се покаже, че когато човек люби Бога, той е в състояние всичко да направи, тогава аз няма да избера какъв да е ден. Ще избера един ден, когато има голяма суша, когато хората имат нужда от дъжд, тогава ще направим опита да да завали дъжд. Значи да завали дъжд не само за да се задоволи вашето любопитство, но за да се използва тази божествена енергия. Да кажем, слушай е, ясно е било, ще направим опита, ще докараме облаците, да докажем на тия хора, че всичко ще използваме за добро. Никога не се позволява на един учител да издивява и хъби божествената енергия. Нито на учителя, нито на ученика. Зато и ще почваме да изучаваме всичките форми в природата, ще изучаваме растителното царство. Това са облаци, черти които природата ни е дала. Всичките форми спестяват енергиите си. От растенията ние ще се научим как да употребяваме енергията в малко време, да вършим много работа. Сега аз ще ви кажа едно нещо, искрено. Аз съм доволен от вас, разбирате ли? Доволен съм от вас, защото каквото можете, направяте го. Повече не може да искам от вас. Някой път даже вие правите повече, отколкото се иска. И там са вашите погрешки. Той е от излишна ревност. За пример, аз казах някой да иде до платото. Той е отишъл до черни връх. И то е хубаво. Задачата е до платото. Но все повече да бъде. Казвам, ки от града ще излезеш, за 4 часа ще идеш, а той направил това за 2 часа и половина. Ама ти ще се усъкатиш. Полека ще работите, няма да бързате, а вие сте много експедитивни, гледате да съкратите времето. Не, ще спестявате времето. Всяка една задача, колкото време се изисква, ще ви се дадето и време. Няма да го съкратите, ще го използвате, за да бъде задачата сполучлива. Тези билежки трябва да ги вземете предвид. Ако дадеш за 2,5 часа не е лошо, но то ще си донесе друга пакост. Вие ще изхъбите излишна енергия. Може след две седмици да се яви някаква болка, ще кажете Аз ходих, ама ето какво ми стана. После от вас искам, като говорим, ние за братство и равенство не подразбираме заличаване на човешката душа. Не, ние разбираме проявление на човешката индивидуалност по възможност проявяване на душевното съзнание в една по-висока форма. Ти имаш в първо време съзнание на едно дете, очакваш да ти помагат, за това плачеш. Искаш да ти дадат. Господаря това дете, ходят наоколо му баща, майка, дават му млеко, но това дете става възрастно, разширява се съзнанието му и то напълно се еманципирало, емансипирало, станало свободно и самостоятелно. И зато и казвам, че нашето съзнание трябва да се разшири. Може да го направим тъй. И това е волята Божия. Всяко добро желание, което видите във всяка ваша сестра, не го спавете. Пожелайте и добро, макар и да не го направи добре. Втори път тя ще го направи по-добре. Ние се намираме пред една голяма дилема. Имате една велика задача. Имате едно минало така преплетено, че когато сте събрани, не сте на един и също ровен. Повечето от вас са положителни елементи – той е мъщнотията сега. Зато и срещате се, отблъсквате се. Вие вътрешно може да имате известни енергии, ама знаете ли тия енергии какво зло са принесли на света? Сега ние казваме, водениците помагат на света, но когато едем от смляното, в нас остава идеята за камъка и ние искаме да смажем хората. Енергията на този камък се е предала в хляба, а от хляба се е предала на нас, в умани. Та изисква се окултно познание върху този въпрос. Повечето сте положителни, да сега трябва да ви направим на наполовина положителни, наполовина отрицателни и тогава работата ще върви успешно. А този закон, как да ставате положителни и как да ставате отрицателни, ще ви го покажем, ще ви дадем правилата. Тук в природата ще ги учите, в града не може да ги учите. Само в природата може да ги учите. Да кажем, един ден вие сте неразположен, ще ви дадем правило, след като работиш 4 часа, да почувстваш, че е станало едно разширение, че ти си се изменил и си готов да направиш отстъпки. Ти сам ще направиш опита и ще видиш резултатите. Но той сега няма да става. За да дойдем до ти опити, трябва да пречестват по-малки опити. Казах, Времето ще пазите. Едно нещо. Аз не искам вашето време, когато сте заети в света. Искам само излишното време, което не знаете какво да правите. Да не кажете, че искам да ви ангажирам времето. Само празното време. Един час в деня. и време да го употребите за школата. То е едно от най-добрите правила. Ако бих искал от вас 10 часа да работите, то би било друг въпрос. Не. Един час... А то и всеки един от вас може да го направи. Сега всички ученици нека си забележат кой какво иска от мен, най-важното, което ви трябва, кой каквото иска. Изразете го с едно кратко предложение. Трябва ви една Библия или Евангелие, едно перо или една мастилница или една стая? Искайте същественото, което е необходимо заради вас, най-същественото, което ви трябва. Запитват, пак ли анонимно или с подпис? Горе да ви знаят, а долу да не ви знаят. Долу сте все анонимни, все сте. Искането ви нека бъде от материален или от духовен или от умствен характер. Сега този опит до Витуша ще го повторим в друга форма. Които не са излезли, свършите групово задачата си, защото следващия четвъртък ще ви дам втората задача и тази задача ще я свършим в една седмица отгоре. Ще я направим тъй в една вечер. Аз ще бъда с вас и тогава ще ви кажа каква ще бъде задачата. Няма да коства нищо. Сега ще използваме времето, защото тия са най-благоприятните условия. След половин месец няма да имаме тия условия. Сега още до 2-3 седмици имаме условия. За тая задача, която ще ви дам, Имаме условия. Аз ви благодаря, че ме развързахте, че можах да ви говоря, защото ако учениците вържат учителя и му кажат «Говори, учителю, какво ще говоря?» Добрата молитва